Eta bukatzeko futbola sarituko gara. Beti gazteko Orezko regional mailako Emakumeek banako marka galloardietzi zuten pasaien larumatean Mastegin Goierrigorri taldearen kontra jokatutako neurketan Ainara Choteko bigarren entrenatzailearekin izan gara eta berak egin dugu partidu honen valorazioa. A dituko dugu. Beste buru honetan jokatu dugu Goierrigorrin kontra gure zelaian eta bueno hasieratetik e, pues Bagenekin izango zela equipo gogorra, delako lengurtin bajatu zena Liga Baskatik eta horten dago gure kategorien, orduen bagenekin izango zela partido gogorra. Minugiorran e, posasiratetik gogukin eta entrenadorik egia da planteatu zula ditongi e, partidua. Eta horreri esker, lortu genuen, naizta partida asiratik izan zen, ninten soa bi aldetara, lortu genun defensiboki eta atakatzen ere bai ekipo ongi kolokatu egotean. Eta lehenengo partia joan zen aitzongi, lortu genun mantentzia e, maitza 0-0 batin, hori guretzako zela bastantez azkenin espero genun ekipo gogor bat eta, eta lortu genun. Eta egia da, e, defenditzeza parte lortu genula beraien porterira aietzia. Torrek ere azkenean maten zegoen konfiantza ikusteko gukere posible genula. Bigarren parte hasi zen hasi ginen pixkot okerrago, lehenengo goi minutu joan ziren ja pixkot erotuguk, eta sartu ziguten beraiek lehenengo gola. Eta hor, pf, e, golorita gero egia da buru egin genula pixko duetzi. Mino suertekin, haietu pues, zen gure gure gola ere bai, izan zela korner batez, izaro aldabek sakatu zen, eta idoia guruz rematatu zun. Torrek azkeni nintziguna izan zen, siniesti ere bai posibile genula, ze horretaz aparte, golorretaz aparte, lortu genuen e, beraien portirera gehiu haietzia, e, gainera okazio nahiko garbilakin. Idoiak ere izan zikiun bat garbiak izarok ere faltaz izan zun eta eta egiran, nahiz emaitza izan bat batekoa bukaeran, e, partia pues, izan zen izan genuen aukera igauzteko eta eta hori azkenin emaitza ona lortu genun, eta hurrengo partiotakore gogukin eta konten ze heldu dira ekipogogorrak ikusi dugu ekipogogor baten kontra nola afrontatu duen ekipuk parti ordongo gukin ere bai hurrengorako. Beti gazteko oorezko e-regional maiako gizonezko ekere maitza berarekin bukatu zuten pasaren larun batean hordizian e, e, jokatutako neurketa. Javier eskau esen izan gara eta berak pena zuen bukaerako emaitza izan ere. Lehesa karrakira ari ziren eta azken minutuan neuren akatsagatik penalti baten bidez etxekoek gola. Sartu zuten eta partidua behar du zuten horrela. Hordizian kontra itzen ginen laruntin hierran ikusi ta asken partiotako sentsaziok sentsazio nahikoak izant ziren e, berriro berez hori jende falta kinok eginen baja batzukin eta ja handikapore illa beno mio bueno ba genekin atebarra eta konzentrazio kontzentrazio punto ondigo batekin ze asken partiotan ikusi zen normali faiatu genula eta bueno hierran lehenbizkozatia nahiko parekatu izan duzen e, bihien aldetikan an e, okasiuk zantzien ez aizgarriak mihien bueno, go bu pare bat izan genitu eta bera ere pare bat ez bai nahiko parekatu lehenbizkozatia e, bueno, deus deus garbirik gabe, respetukin bitaldiek eta txea naldira empatikin ahietu ginen eta bi garrantzaten Ba, geneginan, ba, iru puntu nahi genitun, eta horren bila genbarra gainela eta jarran e, bi garrantzatia guri ezan duzen, guk eman genuen pausotan txinera, gugi egin jatu genuen pa horteria, okasi guri ezan ziren, nahiko garbiak okasiuk, e, jarrantzatik bai kasio behuai, garbi guk izan zirela, eta premioa ditu zen laro eta bost garren minutun, nahiak sartu zula batekoa, pena, pena pues, azken jokaldin gure faio batengatik banakua sartu zigutela geran 3. puntuko hutsamendun eta eskautu ditu, bueno. Ozim pentsatuta, empatia ez da txarra eta laruntin iraunzi taitzen, pues una empatia ona izate ala erregional mailan gure txokoak galdu gabe segitzen du, eta igoera fasean egoteko helburua hurbiltute beratarrek pasaden igarnean banako marka gallu erdi etzi zuten ohiartzunbe taldearen kontra eta honen guztiaren valorazioan ganez zubieta entrenatzaileak berak egindeko adituko dugu bueno atzo ohiartzunen jokatu benuen e, karralekola futbolzelaian eta bana ingenuen ez etzen partido joko aldetik e, garbia izan e, falta honitz E, Duelo hau nit, etzen talde bateko ertziri ba, tartera ikusten jokatzeko eta bueno, e, aurrera du ginen utxeta bat manexen golari esker Gero bertzaukera bat izan zu baina e, kanpora joan zen baloiura eta txeen aldira ba, utxeta bat joan ginen, ez? E, bigarrezatian e, bagenekin zuzen joko zigutela bizkarretara Eta bita izan genuen narren, ez genuen sartu, eta gero beraiek, ba, hortik e, bost minutura do, e, zu zen batian, erranak genun bezala, gertatuko zela. Ba, e, ez genuen azertu balai hori alderatzen, eta banakoa inziguten ez, e, partidua berdin dutaz egon, eta hau antzinera joan ginen ez, gehiago... Ba, bihotzarekin, e, jokorak imiñon, ez? Etzen partido garbia izan. Eta horren ondorioz, ba, bana bukatu benun. E, bai izan genitxula aukera pare bat. Batez ere baloi geldian izan genitxun aukerak ere, Baina ez genitxun gauzatu, ez? Ez, gene, ez ginen garbi sartu eta ba horrek egin zuen ba, goe gol gehiagorik ez sartzia, ez? Banakakoa. Eta, bueno, ikusita bertzen maitzak, ba, hor gaude gaindikan estu-estu dago dena e, orain lehenengo atrin dago, puntu baterago gaude bigarren, hirugarrena landetsa gurekin berdinuta, Eta, behobia, ba, atea iotzen ari da ez, amalao punturekin Orduan, urrengo, aste partidoa partidua ez garantzitxo izango da, behobia den kontraberan Eta, orain ja, azken txanpa honetan, ba, gohor ekin bako diogu lanari, e, elburura ietzeko ez momentu zongi gaude ligasiratik an ego faseerako postutan sartzeko baina e, gauzatu beharra dugu ja ba urrengo eta lanak egin lasai egoteko Bueno, ba, Nafarroko ligan ere, bertze taldek bezala, ba, banako berdinketa lortu zuten lemai autonomikoko bastanek aizu zen ere, San Miguelen kontra jokatu zuten honetan euren etxean, eta erran bezala, hauek ba, ere, banako berdinketa lortu zuten. E, Telefonoaren bertze aldean, ba, beti bezala, Iban Romo entrenatzaia dugu, kaixo, Iban, zer moduz? Karo. E, Bueno, hongi, hongi ez dugu. Bai, bueno, ipatu dugu hain ere, bueno, gipuzkoako ligan ari diren e, beti gauzeko bi taldeak, emakumeak eta gizonak eta gure txokoako erregionalak ere gizonezkoek, babanako berdinketa lortu zu dela honetan ere, eta zuk ere, emaitza bera lortu duzu, eh? E, bueno, ba, dos jarrizare ematen du, eh? <laughs> bai, bai, koinzidentia. Bai. Gore, iruak irabazik badan, baina, bueno. Bai. Hori da. Egon, ba egon baten gara hori, esperu hori Hori da, hori da. Ba, hori orida, orida. ba zuei dagokionez, e, errandogus, amigelen kontra jokatu zenutela honetan larragan, eta, bueno, ba, hori da, banako berdinketa lortu zutela. E, zenutela, egia da, bueno, ba, hortxe berdinketa ez, e, normalean, ba, maitza gazio oso izaten da, baina, bueno, kontuan hartu behar da, e, puntu batera eman utela hortik, eta eskultxik gueltatzea baino, obedela hori ez? Bai, azkenean, e, kampo zaila eta ekipo zaila zen, borrak bo asko horiten dute, e, esperientxako diokalariak dute, eta bainera, ziziren, bost minutoan gober e, bat zuten, eta bago politi-politia zaretu gure, ginen gure zut gola esartzen, ukitzen eta pizkana-kapizkana ginen horretzen, azkenean lortu ginen epate, eta, bueno, zailako bine baina, bueno, justu a final empatea laintzat partida polita izan zen ba ta eh, jarraitu badu. Asi eran gainera gol bat jasotzen duzuen duzunean eta eh partida guztia hor ba, berdintzen saiatzen joaten zarenean eta pizkat hor bueno, burua hotz mantendu beharda, ez? edo ba, besoak ez jeutzi, ez? E... La segitu eta zuen joko errandu zuen bezala zuen jokoa jarri, eta eta bueno, ba ikusi da, egintzen duten lana, bueno, bere fruituak emat zituela eta bederen, gol bat sartuta berdinketa lortu zenutela. hori garrantzitsua da, ez? Piska bat, bueno, ez astoratu agian, ez? Lehengo lorrekin eta bueno, lanean segitu. Bai, duteko la stazione burua ematzen dizu guelta, eh piska bat gisten desu, ta Morala piska de Navaritan da, ba Eta, bueno, zaten gara, hori ba, zaten, la gola bat zartzen dukenean, zubi zartuen zuela dira basteko. Eta, bueno, zaten duzu ekipoa, ta ongi egin zuen gero, bizarren zaten bat ez ere, oso ongi jolazko benuen, izan gero gure okazia, zartu ginen un gol, baten bat egin un gol, baina, bueno, zuen egin beste bat dortu, eta eskenean empatea, eta empatea de campoan, nauna que egiten dira, etxean ira basten baluzo. Hum, hum, hori da. E, garrantzitsua izaten alda, ba, demoraldei bukaeran edo mendikila batzutara batzutera, ba, e, aztegur honetan lortutako puntu hau. Bai, bai, aztenean erragoldoak zutu hau, eto gazara etean inertzua izan, iru puntu hau lortu eta kanpana atelatzen bezutunan, hori ematen egu eh, non-gon zaiterken eh, liban. Hum, hum, hori da. Hori da. Bueno, eta elduden asteburura begiran, pesatzen dut, bueno, ba, honetan zehar ja lanean zabiltzatela, eta etxean arituko zarete? Bai, bai, etxea narit gara, idoiaren kontra, ekin, oitare esperintza duten jokalari ekin, e, gogoa ez da, borra asko borbatzen dute, eta berdin, egin e, e, behar dugu, borratu gusien ez berdin, eta gure gula perakutsi, eta izatea, go, berai, baino be. Hori da, gainerazuek zuek, bueno, ba, zuen zelaian ere horre indartxu zarete, eta, e, bueno, hori erakutxiko duzu baita zuen zaleen aintzinean. Bai, eh, da baita ere, zuen ziren zelena horrean, bai, baztea, bai, egonera ikusten dute zuen ekipoa, irabazi, golaxartu eta futbol hona egitea, eta hori eh, hori da, garantzitua li bagatea. Hori da, noiz eta ze hor jokatuko duzuek? Ba, azte gure horretan, jolazte gure horren batan, irutarditan. Mhm, mm edarki. Ba, bueno, animatuko dugu jendeaz, zuei, bueno, zuen zela iraur eta zuei animatzera, ez? Oh, ja, hori hori. <laughs> Gunt animatu bat dugu bat ez gure eskutbolarekin eta hori edo da garrantzitsua baita. Hori da, ba, mil eskerri ban bertze, azte batez, ba, gurekin izateagatik eta aukontatzagatik, eta, bueno, ba, sorte hon berriz ere elduden azte bururako? Mil eskerri. Azkenik, Nafarroko ligako preferente maileako Don punturik batu gabe, bueltatu zen kasedatik, beti kasedano taldea izan zuen hain eta bat eta hau txeko marka alorekin galduzuten Don Estebarrek. Joel Gil bigarren entrenatzailearekin gara, Eta lesakarra etzegoen guztiz pozik epaileak hartutako erabaki batzuekin erabaki horiek eragina izan zuten azkeneko emaitzan, eta beraz, bere ustetan merezi zutena baino gutiaagorekin bueltatu ziren etxera dituko dugu bere valorazio bere.tik berrittxarakintorrri ginen bate eta uts galdu genun, eta ezin izan gentuun. Ez dilu puntu ez punto bat Dona ezte Partidoan ez eta baldo partido gona izan zen, taldik partido gona izan aukera hau nitz izan genitxun sartzeko, bine gueno. Partidoietako bat izan zen, balonak ez zuna sartu nahi, eta erran bezala bat eta gudu txikaldu genuen beti kaso edan aurka. Lehenengo zadin taldia agitzen gehi sartu zen, horiek bine guen partidun, bigarren jokaldi hoiek kaide horiek hartzen genitxun denak, sartzen genitxun balonak, Lateralan bizkartara gehien bat peligro unitzekin beti aukera sortzen genitxun, eta okazio pare bat, bat izan genitxun enengo hogei minututan, entzintik batzeko. Al ere, hogei garre minutun, arbitruk penalti bat pitatuzun beti kasuan aurka. Bueno, ba, gure jokarale batek maloia kontroltu zunarean barrenin, eta rebotez besun jozion, eta arbitruk penalti pitatu zun. E, e, irakotza malin bat zuzu normak tarrelamentun, Rebotez etortzenen balonguzik ba, ez dire penalti, eta bueno, arbitruk penalti pitatuzun. Ondotik, gola sartuta gero, beti kasedanok, gure taldeko jokari bat zuri, eskatzen eskatzenan dituzun nasi intzela. Bertze behin, arbitrunerabakik, bueno, taldiri, donesteberi, kalte indio, kalte egintzion, eta, bueno, egia errenta hau ya behin minio gertan pasatzen egidea, eta, pues, bueno, eh, azkenin ez zinda dugu arbitrun aurka, bineon, bai egia da, Azkenin, hiten dugun langusia pues... Olko erabakengatik, ezin da puntu gatetzia. Bueno, penalti eta gero... Bertze Jokaldi igual txoa zegoen gure e, Pase batez, otiro bat ez. Oien Jokalri bateri, besun jozion. Arbitroketzun dut fitatu, eta gero... Bueno, bertze Taldeko Jokalrik erratzen zuten maiz, penalti zela. Baina, horren kontra ezintzen dugu xin. bueno, eta aldik borroka segei zuzun. Eta... Landeren paseo matekin jabari, ukasi garrirat izan genuen, hoien defensa hitzun eta de aldi apitakon zintik, zestauk ere, kornerrez burukada batekin, langan jozun. Eta atxelen bat eta hutsi galtzen joan genuen. Atxeder aldin, bueno, talbia ongizte goela zolastu zen, berdin segit juarra zen, onditz jeneratzen egineen, aukera desienti izan genitjun bueno, gola sartzeko, meni etxe sartu, azkenin gero erabaki hori piskotere, bueno, azkenin kondizionatzen du partido azpiti joatia, eta bigarren zaten berdin, berdin sartu genien, bigarren zatin talia hitz ongi sartu zen, eta erran bezala aukera gehio izan genitjun, enaitzek postra jozu maloi bat, porteru jabari bertze geliketa umatintzen bertze burukada batekin, ariakamotik guaitzeko bertze tirobat bat zuen, Haukera gizan genitun. Partio honetzen eginen egin, partioetako bat izan zen balona etzena sartzen. Eta olaxen joan zen partioa bukatu erte. Hainbat, hainbat alaketein genitun. E, Lengo hasten erran genuen bezala, alaketak taldia beti ongi manten zente eta gehientan gureia beti hobetzen du errateko modun fisikoki obetukatzeko eta alaketak berriz ere ongi sartu zire, bineon ezen ezko izan zen gola sartzia eta hainbat erabaki, bueno, erramezela erabaki txarrake gontziren partiuntzear, kondizionatuz eguna partide guztiaz pieti joateko, eta ez inizko izan zen goli sartzia. E, Denmoraliko momentu txarran gaude, azkenin, bueno, pues, hielko zidetzen haitugun emaitzak, nik uste lan erraigarela ditzen haztintzear, e, partionek egin txugu, bineon badire gauza batzuk ero partiotan, pues, galdatzen duna partidoko emaitzado partzionola bukatu. Hori hobatzen segatuko gara eta igande honetan. Eton Esteben e, gurdiko amabik eta laurrenetan nezgerun kontra jokatuko dugu eta, bueno, ba asteburua bezala hau bertze aukera bat 3.0 lortzeko eta ber dinamika bat dinamika on bat hartzen dugun, eta hortik antzinera ja klasifikazio un postu gira ustera talde motivotos egiten du naizta bueno azken bi jardunaletan pues emaitza txarrak izan ba talde motivotos egiten du ukin dago ta seguru nago emendik antzinera taldi txipalatuko dula dena txipalatuko dugula, eta txipa emaitza ona kaiatuko dire